Комети, метеорити та астероїди Комети, метеорити та астероїди – це брили з льоду, каміння чи металу, які обертаються навколо Сонця. Інколи їх можна побачити у вигляді спалахів на нічному небі. Простір між планетами усіяний уламками, що лишилися з тих часів, коли утворилася сонячна система – Брили з льоду та каміння з хвостами, що світяться, називаються кометами. Невеликі частки, які виблискують в атмосфері Землі, — метеорами. Великі брили з каміння і металу — це астероїди. Іноді уламки небесних тіл падають на Землю. Їх називають метеоритами. Холодні, як лід комети. У комети неправильної форми є ядро і один чи кілька хвостів. Ядро являє собою брилу з льоду, пилу та каменю від 10 до 30 км в діаметрі. Оточує його хмара з пилу та газу, які разом утворюють голову комети. Під впливом світлового тиску і сонячного вітру – потік часток, що їх виділяє Сонце – газ і пил відносяться від голови комети утворюючи хвіст. Зорепад Чимало метеорів утворилося, коли формувалася Сонячна система. Інші – це уламки комет і астероїдів. Вони можуть бути різної величини, і велика частина їх згорає, входячи в земну атмосферу зі швидкістю близько 40 км на секунду. Згоряючи вони лишають на небі яскравий слід, тому їх називають падаючими зорями. Деякі метеори мандрують роями і утворюють так звані «зоряні дощі», добре видимі в нічному небі. Метеорні потоки можуть з'явитися тої самої пори року, коли Земля перетинає їх орбіту. Коли метеори не встигають згоріти повністю, вони падають на поверхню Землі. Їх називають метеоритами. Пояс астероїдів Астероїди, інколи їх називають малими планетами, являють собою космічні тіла з каміння та металу. Вони набагато менші, ніж планети, які обертаються навколо Сонця. Астрономами зафіксовано понад 4 тисячі таких планет. Діаметр найбільшого астероїда – Церери становить 930 кілометрів, але більшість астероїдів набагато менші. Як правило, вони містяться в поясі астероїдів, розташованому між Марсом та Юпітером. Іллюстрації Комета в польоті Ядро комети оточене оболонками спилу та газу, які складають разом з ним голову комети. В діаметрі голова комети може мати мільйони кілометрів. Комети обертаються навколо Сонця по дуже витягнутих еліптичних орбітах. Що ближче комета підходить до Сонця, то більше газу і пилу виділяється з її ядра. Так утворюється хвіст комети, який завжди спрямований від Сонця. Будова комети Кам'яниста частина ядра Крижане ядро оболонка, газовий хвіст, хвіст із пилу. Зоря, що падає, це спалах при вторгненні в атмосферу Землі твердого тіла, яка називається метеором. 19-кілометровий астероїд Гаспра був сфотографований космічним зондом Галілей. Цей кратер в Аризоні – Виник у результаті падіння метеорита понад 20 тисяч років тому. Комету Галея видно із Землі що 76 років. Вона була ретельно вивчена під час останньої появи в 1986 році.